واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله اما بعد فان أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adhana Allahu wa iyyakum minan nar tupinzutu kufo islam bado kukumbushana namna ya kupokea na kujiandaa kwa ku ajili ya mwezi mtukufu wa ramadhan Tuki ya angazia mambo haya katika risala hii aliyoandika Sheikh Ahmad Al-Jazairi hafidhahu Allah Taala. Hapo jana tuliweza kutaja mambo mengine ambayo muislamu atakiwa yeye awe ni mwenye kuyachukua na kuyafanyia kazi kwa ajili ya kujiandaa na kupokea mwezi mtukufu wa ramadhan Tukataja katika miongoni mwa mambo hayo ni muislamu akithirishe sana duaa Akithirishe dua kumuomba Allah Jalla wa'ala amfikishe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan akiwa yupo katika afya yake nzuri aweze kutekeleza ibadaat ambazo zapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na tukasema salafu nasale walikuwa wakimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya Ramadhani kwa miezi sita miezi sita wao yatadharrauna lillah wakimnyenyekea Allah Jalla wa Aala, wakimuomba Allah awafikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwani ni nema kubwa sana ikiwa mja utawafikiwa kuupata mwenzi mtukufu wa Ramadhan jambo lingine tukasema ni muislamu ajitahidi kusoma zile hukumu ambazo zinaambatana na funga na vile vile na kiyamu na itikafu na vile vile zakatul fitri na ibada ambazo zapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan muislamu aweze kuzijua na kuzisoma kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhan jambo lingine ambalo tuligusia ni kuwa ikiwa muislamu anaweza kujiandaa na huu mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa kununua chakula cha mwezi mzima Inistatua al muslim an yashtariya ṭa'āma shahri ramadhān kama muislamu aweza kununua chakula cha mwezi mzima wa ramadhān basi nafanya hivyo kwani imethibiti katika ahadīth rasūlillāhi ṣallallāhu 'alayhi wa sallam na maneno ya maulama ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yeye akihifadhi wacha chakula cha mwezi chakula cha mwaka mzima kwa ajili ya watu wake wa, wa nyumbani kwa hiyo jambo muhimu sana ili muislamu apate nafasi ya kumwabudu Allah ili muislamu asiwe na kusumbuliwa na mahitaji ya nyumbani basi ajiandae mapema Kabla ya Ramadhani haijafika awe yeye tayari ameshanunua vyakula na tukasema ya kwamba ni lazima Muislamu asiwe na tabia ya israfu katika vyakula kama hivyo wakati unaponunua uangalie utumizi au matumizi ya chakula hicho kitumike katika misingi inayofaa kusiwe na israfu wala kusiwe na ubakhili ndani yake kwa watu wako wa nyumbani Eh yeah, ubahili ubakhili hutoi chakula bali ni vizuri ukawa huko kati na kati si musrif wala si bakhili usifanye israfu wala usifanye ubakhili katika chakula kwa watu wako eh, tutaendelea kutaja mambo mengine ambayo Muislamu anatakiwa ajiandae nayo kwa ajili ya mwezi mtukufu wa ramadhani jambo lingine ambalo amelitaja hapa Sheikh Ahmed Aljazairi wa khfizahullah ta'ala atakhtit almusbiq lilistifadati min hadha ash-shahri alfadil muislamu kuweka mipangilio kabla ya kuingia ya kufaidika na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani upange kama jedwali lako la ibadaati ujiwekee nidhamu zako za kuweza kufaidika na mwezi mtukufu wa Ramadhani kuanzia sasa jieke mipangilio namna gani utaweza kufaidika na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ambao uko mbele yetu fakathirum minna anasema shekhi wengi wetu yukhattitu li umuri takhtitan daqiqan muhkaman utapata wengi wetu tunajiwekea mipangilio ya mambo ya duniani tena mipangilio iliyo ya hali ya juu iliyo mizuri zaidi katika mambo ya dunia wa minna Mwenye kupanga lamu ya na ni wachache katika sisi ambao tunaweka mipangilio ya mambo ya akhera utapata wengi wetu tuweka mipangilio ya mambo ya kidunia apanga maisha yake ya kidunia lakini ni wachache katika sisi ambao tunajiwekea mipangilio ya mambo ya akhera akasema wa hadha natijun an adami idraki alwahid fina wamina alghayaa allati khuliqa min ajliha walmuhimma almarjuwa minhu fi hadhihi hayati ad Anasema ni kwa nini kawa baadhi ya watu au watu wengi Katika sisi tunakuwa na mipangilio ya kidunia tena mipangilio ya na ni wachache wetu Tukawa tuna mipangilio ya mambo ya akhera asema hii ni natija ya kutokudiriki au kuto kujua e, baadhi yetu alghaya lengo allati khuliqa min ajliha lengo ambalo sisi tumeumbwa kwa ajili yake. Ikiwa watu wana mipangilio ya kidunia hawana mipangilio ya kiakhera ni kwamba watu wengi hatujui ni malengo gani ambayo sisi tumeletwa hapa, hapa duniani. Na ni muhimu gani ambao unatarajiwa katika hii au katika haya maisha ya, ya kidunia? Kwa hiyo ni sababu gani watu ikawa mipangilio ya kidunia wanaiweka kisawasawa lakini ile ya akhera hawana mipangilio nayo au mambo ya akhera hawana mipangilio nayo ni kwa sababu watu wengi tumeghafilika na lengo la sisi kuletwa katika hii dunia Allah jalla waala ametuleta hapa duniani kwa lengo la kuitafuta akhera si kwa lengo la kuitafuta nini dunia lakini watu wengi wameghafilika na lengo kama hii. Sheikh asema, "Ij'al li nafsika wa ahlaka khuttatan ramadhana. Khuttata weka kwa ajili ya nafsi yako na kwa ajili ya watu wako mpangilio wa mwezi mtukufu wa ramadhana. Iwe ni kwamba wewe mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiingia wewe na watu wako wa nyumbani tayari mmeshaweka mipangilio yenu baada al tutasoma Qur'ani baada ya dhuhri tuta sikiliza mawaidha baada ya swala kadhaa tutafanya hivi wakati fulani tutasoma hadithi wakati mwingine yani ujiwekee mipangilio wewe na watu wako wa nyumbani wa mambo ambayo aua ibada za mwezi mtukufu wa Ramadhani mipangilio sema Sheikh Al-Imania ya kiimani mipangilio ya kukuza imani na kupandikiza imani katika nyoyo zen walilmia na mipangilio pia vile vile ya kielimu kufaidika na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani mnajiwekea nidhamu au mipango ya kwamba katika huu mwezi sisi tutataka tumalize swahili al-Bukhari au tumalize kusoma rihadh as-salihin yani ni mipangilio ambayo utaipanga wewe na watu wako mtafaidika na huu mwezi mtukufu wa ramadhani vile vile mipangilio pia akishe mashekha wa ya, ya kidawa jiweke mipangilio kama hivi Mipangilio wa kiimani ya kuweza kuzidisha zile imani zenu mipangilio ya kielimu ya kuweza kuzidisha elimu zenu na mipangilio pia ya kidawa ya kufikisha neno la Allah Jalla waala na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa shekha anakuambia hapa ewe muislam ya kwamba Ujaliye mipango Ya wewe na watu wako ya mwezi mtukufu Ramadhani mipango ya kiimani mipango ya kielimu mipango ya kidawa akasema warakiz na tilia mkazo zaidi fi barnam barnamijika katika ile timetable yako ya, ya, ya siku au ile mipangilio yako ya kisiku urakiz na utilie mkazo Kula tarkiz kila mkazo ala al a'mal katika mambo ambayo ni mema katika barnaami yako upangilie yani uweke mkazo sana katika mambo ambayo ni mambo mema kwamba mtakuwa mkiyafanya hayo katika mwezi mtukufu wa ramadhan allati nafaluha eh, ambayo tutakuwa sisi ni wenye kufanya muta'abbid ya kumabudu Allah jalla wa'ala ala kama vile mambo ya da'wa wa ta'limi nnasi alkhair wa, wa fundisha watu Wa sadaqa vile vile kutoa sadaqa wa iftari saimi kuwafuturisha wale ambao wamefunga wa iadatil wa kuwatembelea wagonjwa wa swilaati na kuunga kizazi kuwaunga jamaa zako kuwafanyia wema watu wako wa karibu wanahwiha minal kurabi. na mengineyo katika yale mambo ambayo mja anajikurubisha nayo kwa Allah jalla wa ala allati yatadhaafu biha ajruka inda Allah mambo ambayo malipo yako yatakuwa yanazidi mbele ya Allah jalla wa ala يوم القيامه سيك يوم ولا تنسى شيخ اسيما لا ولا نسهاو ان تضرب لنفسك بسهم من الاعمال الصالحه التي نفعها لازم ولا نسهاو كجيئكيهه في برنامجك فغو لافعله ميم مايماييو منفعه yake yanakuwa ni lazim yanarudi kwako wewe kwa qira'atil qur'ani kama vile kusoma qur'ani wal julusi fil kukaa katika msikiti wasalati al qiyami na kusali sala za usiku wal na vile vile kufanya umra wal i'tikaf kukaa i'tikaf wa ghairiha minal qurabina mengineyo katika yale ambayo mja hujirubisha nayo kwa allah جل وعلا شيخ هاشم فلا يدخل عليك الشهر اسجد مئذئ عكاينجيا وقو ووي وا في شتات فتحرم كثيرا من الخيرات والحسنات نهaliakuwa wewe uko katika umbali eh wa mambo kama haya ikawa wewe uko katika yani uko mbali na mambo kama haya ukanyimwa khairi na, na mambo mazuri ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hiyo anasema isije mwezi wa Ramadhani ukaingia ikawa wewe uko mbali sana na haya Aliwasema shekhe ikawa umenyimwa zile khairi za mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hiyo shekhe atuhimiza tuweke jedwal tuweke timetable tuweke nidhamu ya kufaidika na mwezi mtukufu wa Ramadhani Mwenzi usija ukaingia na haliakuwa wewe hujapangilia mipango ya kufaidika na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani shekhi asema Wasali rabbaka atawfik wasal rabbaka atawfik wassadad walmazida min alhuda warrashad anasema na umuombe mola wako akupatie Taufik wassadadi na kufikia usawa upate Taufik na kufikia usawa au na usawa walmazida na upate ziyada minal huda ya uongofu warashad na vile vile upate mazidi ya nini ya uongofu wala najua annahu yu'ti au yu'ti, yu'ti kwamba Allah jalla wa'ala ampatia kila alonuia manawa yale alionuia Allah jalla wa'ala kumpatia kila alonuia yale alonuia likulli mri'in manawa kila mmoja atalipo kwa ile nia yake au kutokamana na ile nia yake Asema Sheikh: Imma 'aynan imma Allah jalla wa akulipe hicho hicho ambacho umekifanya au iwadhan au akupatie na badili akupatie na zaidi ya hicho ambacho ume umekinuia Kwa hiyo watu wawe wao ni wenye kunuia katika kuwafanya mambo ya khairi kwa sababu Allah jalla wa'ala ata kulipa kulingamana ابن ile nia yako qala ibn aljawzi ibn aljawzi rahimahullah fi saidil khatir asema huyu mwanachuoni ibn aljawzi katika kitabu chake saidil khatir kullu man amila au ameshahihisha ile nia yake ikawa nia yake ni nzuri falyantazir basi na asubiri jazaaha malipo yake malipo yao alofanya au malipo ya hiyo nia yake iliyokuwa safi alhasan malipo yao mazuri wa inimtaddat almuddat hata kama muda utarefuka allah jalla wa'ala atakulipa kulingamana na hiyo ni ya yako na hicho ulichokifanya malipo mazuri hata kama itakuwa ni kwa muda mrefu Sheikh alileta aya ya Allah Jalla waala akisema innahu mayyattaqi hakika yule ambaye amejiepusha na kufanya yale ambayo ameharamisha ame Allah Jalla waala akafanya mambo mema fa inna Allah hakika ya Allah la yudhi'u ajra al hapotezi malipo ya wale ambao wamefanya ihsani wamefanya wema wamefanya mazuri kwao malipo yako utayapata kwa Allah jalla wa'ala ikiwa umefanya amali njema na ikiwa nia yako iko safi nia yako ni ya ikhlas lillahi azza wa ya kumtakasia Allah jalla wa'ala Hili ni jambo ambalo la kuzingatia watu kuwa wao wataweka mipangilio na wawe na nia safi ya kufaidika na mwezi mtukufu wa Ramadhan Jambo la pili ambalo Talizungumzia leo la kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhan ni ahamiyatuddu'a inda ru'yatihil hilal Umuhimu wa kusoma dua wakati unapoona muandamo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani wakati unapoona mwezi mtukufu wa Ramadhani umeandama basi kuna dua kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam utaisoma dua hiyo اسه ما شيخ واذا وفقك الكريم المنان اتكapokuafikia huyo mkarimu ambaye ni mwenye kunemesha waja wake Allah jalla wa ala atakapokuafikia wa shahara shaaban na ukamaliza mwezi wa shaaban ukaukamilisha wa hilala ramadhan na ukaona mwezi wa Ramadhani au muandamo wa mwezi wa Ramadhani kadhi ahalla umeshaandama fastaqbil alqiblata elekea qibla wa du'u Allaha الله wa ta'ala na muombe Allah jalla wa na ukamaliza ukatimiza mwezi wa shaaban ukaona muandamo wa mwezi wa ramadhani basi fastaqbil alqibla hii ni sunna hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam elekea qibla wad'u akalata dalil fa an abdullah bin umar radhiyallahu anhum kutoka kwa huyu sahaba abdullah bin umar radhiza Allah jalla wa ala zimuende auzi wa ende yeye pamoja na الله yake qala asema abdullah bin umar الله rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa rasulullah sallallahu alayhi wasallam اذا راى الهلال حيني انapoona mwenzi umeandama qala hushema Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman wasalamati wal islami wat tawfiqi lima tuhibbu wa tarza الله عليه rabbuk ilikuwa kawaida yake pindi anapoona mwezi umeandama ni mwezi wa ramadhani ni mwezi wa shaaban ni mwezi wa rajab ni mwezi wa dhulqaada pale anapoona mwezi umeandama umetoka mwezi huu kaingia mwingine basi wara alhilal na kaona ule mwezi qala asema mtume sallallahu alaihi wasallam allah akbar allahumma ahillahu alaina بالأمن والايماني والسلاماتي والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله اخرجه الترمذي والدارمي والبغوي في شرح السنه وصححه ابن حبان وقال العلامه الالباني في الكلم الطيب صحيح bishawahidihi hadithi sahih na rejea tena katika dua hii utakapoona mwenzi umeandama wa Ramadhan sema maneno haya Allahu Akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wasalamati wal islam wat lima tuhibbu watarda rabbuna وربك الله وروى الترمذي عن طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى الهلال قال اللهم احله علينا باليمن والايمان والسلامه والإسلام ربيا Heini, ningine, tumme, wa rabbukallah hii ni riwaya nyingine kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam sheikh hasim taamala akhi alqari zingatia ewe ndugu yangu ambaye unasoma kana sallallahu alayhi wasallam vipi alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yuraddi hada du adduaa akikariri hii dua 12 fi sana mara mbili katika mwaka au kwa mwaka alikuwa kila anapoona mwezi umeandama iwe ni mwezi wa Rajab wa Safar e, Dhul Hijja Dhul Ramadhan Shaaban alikuwa akisema maneno haya sasa zingatia ni vipi mtume alikuwa akikariri maneno kama haya akiyarudia rudia rudi kwa mwezi mara, kwa mwaka mara 12 waka annahu yastaftihu kulla shahrin na ni kwamba yeye aukana kwamba yeye mtume sallallahu Alaihi wasallam alikuwa akifungua kila mwezi bi talabil fihi kwa kutaka baraka au kwa kutafuta baraka ndani yake kutoka kwa Allah jalla waala kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam kila mwezi unapoingia ni kana kwamba yeye alikuwa akifungua mwezi ule kwa kuomba baraka kwa kutaka baraka kutoka kwa Allah Jalla wa ya ule mwezi wasibati ala dini na vile vile kutaka kupewa thibati katika dini Allah ampatie thibati ampatie msimamo katika nini katika dini wa huwa fil waqti nafsihi na yeye mtume sallallahu alayhi wasallam katika wakati huo huo yahudhul muslima anamuhimiza Muislamu ala rasdil hilali katika kufuatilia mwezi iwe ni tabia yako e eh, Muislamu Watu wengi tumegafilika na hii mienzi ya Kiislamu Tunajua tu mienzi ya Kizungu mienzi ya miladia lakini mienzi ya Kiislamu tumegafilika nayo kwa hiyo hapo hapo katika hii hadithi mtume pia akuhimiza ewe mislamu katika kufuatilia alhilali mwezi wa mulahazatihi Murakabatihi kufuatilia mwezi pindi unapojua mwezi huu umeisha basi mwezi mwingine unaingia uangalie ule muandamu wa mwezi li'anna hunaka ibadatun kwa sababu kuna ibadat murtabitatun bimaarifati awwalishahr zimefungamana na kujua mwanzo wa mwezi kuna baadhi ya ibadat zimefungamana na kujua mwanzo wa mwezi al-qamari ashhuril-qamari al mienzi ya nini iekiislam kasiyami ayyamil lbith kama vile kufunga siku nyeupe siku za tarehe 13 14 na tano zote za fungamana na mtu kujua mwezi umeanzalini ukijua mwezi umeanzalea utajua namna ya kuhesabu na utajua ayami bidh zinaingia wakati gani au suyamiy ashura au funga ya ashura yategemea na kule kuanda kwa mwenzi na kule kujua kwako kwa idadi ya zile siku mwenzi umeanzia wapi na mpaka hivi leo ni tarehe kumi Ndiyo naweza mimi kufunga ashura lakini kama hukufuatilia utatatizika utatatizika na utakuwa haujui kwa hiyo kuna ibada ambazo zafungamana na na, na, na na kujua mwanzo wa mwezi ukijua tu mwanzo wa mwezi ibada kama hizo utaweza kuzifanya kwa hali nzuri au Arafa Sheikh akasema au vile vile katika nini saumu so ya nini ya arafa hayote na gairi na mengineyo au na ibada nyingine hizi zote zategemea mtu kujua mwanzo wa nini wa mwezi asema shekh fayambaghi lilmuslim yatakikana kwa muislamu ayakuna waian bibidayatil ashhur awe ni mtu mwenye kuhifadhi mwanzo wa hizi miezi Shekhe alisema yatakikana kwa Muislamu kuwa yeye atakuwa ni mwenye kuhifadhi mwanzo wa hizi miezi ajue mwanzo wake ni wapi na utakwenda kuishilia wapi hatta yafuza bi ajrin bi hadha dua. mpaka afaulu kwa kupata malipo ya duaa hii alazim iliyotukufu wa ittibai sunna na vile vile kufuzu au kufaulu kwa kufuata sunna Sheikh ahimiza watu wafatilie mwanzo wa, wa miezi tujue mwezi unaanzia wapi ili upate ajiri. ya kusoma hi dua aliyokufunisha mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vile upate ajiri ya kufuata sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam bil idafati kwa kuzidisha ila tahaqquq al il baraka eh? kuhakikisha kwamba wewe umepata baraka wasalama na umepata salama Was... wasalama na umepata salama wasibati ala alislam na vile vile kupata msimamo katika uislamu iman na katika iman fama arwa'uha min min, min hii ni sunna ambayo iliyo nzuri sana kama vile ambavyo anavotuelezea hapa sheikh kwa sababu ndani yake unamuomba Allah jalla wa akupatie imani akupatie amani akupatie salama akupatie thibati katika imani na uislamu na akupe tawfiki ya kuyafanya yale ambayo Allah anayaridhia naam kwa hiyo مينزي زنا زناتو الشيخ بن رحمه الله سؤالا في رأيي ما ني مهم sana watu kujua na kufahamu na kuhifadhi mwanzo wa hizi mienzi ambazo zinatuingilia Su'ila al-alamaatu Sheikh ibn الله rahimahullahu su'alan fi siya As-su'al al-19 aliulizwa hui mwanachuoni ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala Allah swali katika masuala ya funga swali namba 19 hal warada 'ani rasuli sallallahu alayhi wasallam duaa khasun yaquluhu man ra'al hilal je imethibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam duaa maalum duaa makhsus ma ya kwamba yule ambaye ameona mwezi aiseme ameona muandamo wa mwezi aiseme dua hiyo je, imethibiti duaa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Aulizwa swali hili Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Wa hali ya juz. Na akaulizwa tena. Na je, yafaa liman sami'a khabara al-hilal? Kwa yule ambaye amesikia habari ya kuandama kwa mwezi ayad'u bihi aombe kwa hiyo dua Walau lam yara alhilal hata kama hakuona ule mwezi uloandama yeye amepata habari tu kwamba mwezi umefanya nini umeandama je pia huyu ataisoma hiyo dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aljawab jawabu sheikh akasema na'am Yaqulu atasema huyu ambaye ameona mwezi ule andama Allahu Akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wasalamati wal islam wat lima tuhibbu wa tardha rabbi wa rabbuka hilalun khairun wa hilalu Naam Mthibiti na dua yenyewe ndo hii ya kwamba Muislamu ataisoma wakati anapoona nini muandamo wa mwenzi. Akasema fakadija fi fidhalika hadithani an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Katika masala haya zimekuja hadithi mbili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. fima maqal qalil. fihima maqalun qalil. Katika hadithi hizo كنا مننوا ما شaje و ظاهر الحديث و ظاهر الحديث انه لا يدعو بهذا الدعاء حتومبا كاي دعاء الا حين رؤيه الهلال اذ يكون وقتي اناポونا نيني اناポونا مواندامو وموينس الله تعالى اما من به Walam yarahu Ama yule ambaye amesikia kuandama kwa mwezi wala hakuona ule mwenzi fa innahu la yushra'u lahu an yakula dhalika Si sheria kwake yeye aseme dua hi. Kwa hiyo hapa Sheikh anathibitishia ya kwamba yule ambaye aliona mwezi umeandama sio yule aliosikia We umeona kwa jicho lako mwezi ule umeandama basi ndipo ambapo utasoma في hii ambayo ametufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam قال شيخ الألباني رحمه الله تعالى شيخ الألباني amesema na yeye Allah amrehemu fi ta'liqihi anil kalami at-tayyib katika kutia ta'liq yake kwa kitabu Yastakbilu kathiru minan nas alhilala inda addua Utapata watu wengi wanauelekea ule mwezi uloandama wakati wa kusoma dua akauangalia ule mwezi kama yastakbiluna Bimithlihi qubur kama vile wanavoelekea makaburi huku wakiomba wa kullu dhalika la yujuzu na yote hayo haifai Sheikh asemwa Wakati wengine utaona watu wengine wanauelekea ule mwezi na akasoma hii dua akiuangalia ule mwezi uloandama na huko wakisoma dua. Sheka anasema haya hayajuzu wala haifai namna hiyo. Limatqarrara fi shar'i annahu la yastaqbilu bid-du'a ma yastaqbilu bis Ni kwamba imekuja katika sherehe katika sheria ya kwamba huwezi uangalia ule mwezi kuelekea kwa dua isipokuwa kama vile ambavyo unavoelekea katika nini katika swala kwa hiyo asema Sheikh ni kwamba wakati umeona ule mwezi sio sunna kuelekea mwezi sunna ni kibla kama alivyotaja Sheikhul Jazairi urrahimu, Allah, Ya kwamba unaelekea kibla kisha unasoma dua hii wa ma ahsana ma rawa ibn abi Shaiba na kuna maneno mazuri ambayo amepokea huyu mwanae chuoni ibn abi Shaiba an ali radiyallahu anhu kutoka kwa ali radha, radhi za allah zimuendee qala amesema idhara al hilalu idhara al hilala pindi mtu anapoona muandamo wa mwezi fala yarfa ra'asahu asinuwe kichwa chake Asi nini kichwa chake kuangalia ule mwezi. Inama yakfi min ahadikum ayaqula rabbia rabbi wa rabbuka Allah. Akasema inatosheleza tu kwa mmoja wenu aseme rabbi mola wangu Warabbuka na mola wako Allah ni Allah jalla waala Kwa hiyo si lazima kuelekea ule mwezi na kuangalia ndipo usome dua hii. Inakutosheleza tu useme rabbī wa rabbuka Allah Wa 'an Ibn Abbas na kutoka kwa Ibn 'Abbās radiyallāhu ta'ālā 'anhumā annahu kariha Ibn 'Abbās yamechukia An yantasiba Lilhilal ya kwamba mtu asimame kwa ajili ya ule mwezi yani asimame na kuangalia na asome du'a hii Ibn 'Abbās yamechukia jambo hili Walakin ya'tarid lakini mtu anafanya nini ana upatia mgongo yule mwenzi wayakulu Allahu akbar na anasema Allahu akbar mpaka mwisho wa dua ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika dua hii Sheikh Ahmad Jazairi hifidhahu Allah Taala ameweza kuisherehesha na kuifasiri dua kama hii tutataja kiufupi tu kwanza mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika dua hii ukiona muandamo wa mwezi useme allah akbar um kabbir allah na umtukuze allah kwa ai asema sheikh ai anna allah ni kwamba allah fahowa alkabirul mutaal yeye ndiye ambaye ni mkubwa tena mwenye utukufu hii ni faida ya kwanza ambayo umetaja sheikh katika hii hadithi ya kwamba wakati unaposema Allahu akbar ni kwamba wewe umemuadhimisha allah na kuwa allah tabaraka wa taala yeye ndiye ambaye ni mkubwa kuliko kila kitu na akasema katika maneno ya Ibn Taymiyyah fil fatawa asema at takbiru mashru'un fil mawaadhi'il kibar likathara aljam' au li'azamati alfi'l au liqowati alhal au nahwi dhalika min al'umuri alkabira yani ni kwamba imewekwa sheria mtu kusema Allahu akbar wakati au kunapotokea jambo lolote ambalo ni kubwa kama hili la kuandama kwa mwezi wa Ramadhani ni jambo kubwa ni jambo ambalo ni tukufu kwa Allah jalla wa ala lakini si kubwa kuliko nani kuliko Allah jalla wa ala wakati tunaposema Allahu Akbar kwamba Allah ni mkubwa kuliko wewe mwanzi kuliko wewe jua kuliko kila kitu naam kwa hiyo ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala Asema imewekwa ni sheria katika sehemu kubwa kubwa na sehemu au hali nzito nzito au na mambo ambayo ni makubwa mtu kufa nini kusema Allahu Akbar hasema ni kwa nini imewekwa ni sheria kusema Allahu Akbar liibaina anna Allahu Akbar ili ya kwamba Allah ni mkubwa watastawili kibriau fi alqulubi ala kibriaa tilka alumur alkiba na vile vile ili ipate kudhihirika ukubwa wa Allah jalla wa'ala katika nyoyo juu ya ukubwa wa hivyo vitu ambavyo ni vikubwa yani Allah jalla wa'ala tunamkabidhi na kumaadhimisha ili nyoyo zetu zipate kudhihirisha ukubwa wa Allah Jalla wa'ala kuliko ukubwa wa, wa hizo vitu ambavyo umeviona au kuliko ukubwa hizo hali au kuliko ukubwa hizo vitendo au kuliko ukubwa wa hayo matokeo ambayo umeaona mpaka ukasema Allahu Akbar unaweza kuona kitu kimetendeka ukasema Allahu Akbar atajambo ambalo si la kumridhisha Allah jalla wa Aala. jambo kubwa hilo limetendeka la Allah ukamkabir Allahu akbar limazataamalona hada kwa nini mnafanya kama hiki kwa sunna wakati unapona jambo au tukio kubwa kufanya kusema Allahu akbar Kwa ad-din kulluhu lillah utakaposema hivyo utakuwa umeidhihirisha katika moyo wako kwamba Allah ni mkubwa zaidi kuliko vitu vyote na vile vile umedhihirisha kwamba dini yote ni ya Allah Jalla Wala wa ambaye yeye nastahiki anastahili kufanyiwwa ibada wayakunu al ibad lahu mukabbirin na wanakuwa waja kwa Allah Jalla Wala wa ni wenye kumtukuza asema Sheikh Ibn rahimahu allahu ta'ala ukifanya hivyo fayasulu lahum maksudan yatapatikana maksudio mawili kwanza maksudu alibada bitakbiri kulubihim lillah waje watakuwa wao wamekusudia kufanya ibada kule kusema Allahu akbar ni kwamba we umefanya ibada ya kumkabbir Allah ya kumadhimisha Allah jalla wala wa katika moyo wako kwa hiyo waje watapata kuwa wao wamefanya ibada ya kumadhimisha Allah jalla wala wa katika nini katika nini katika nyoyo zao na maksudio mengine Wakati mtu atakapokuwa yeye aseme Allahu Akbar kutakuwa na makusudio ya al-isti'ana bi-inqiyadi sa'ir al-matalib kwa we wataka msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunyenyekea zile shida zako zote au yale makusudio yako yote kumnyenyekea Allah Jalla wa'ala kwa ukubwa wake utakuwa wewe umetaka msaada kwa kumnyenyekea Allah Jalla wa'ala kutokamana na yale mahitaji yako ya kidunia wa mnyenyekea Allah wajua hakuna mwingine mkubwa ambaye anafaa kusudiwa kwa haja au kwa shida au kwa namna yoyote isipokuwa ni yule mwenye ukubwa na utukufu ambaye ni nani ni Allah Jalla wa'ala kwa hiyo Ibn Taymiya, rahimahullahu ta'ala katika maneno haya atufundisha kwamba mtu pale utakaposema Allahu Akbar kumuadhimisha Allah Jalla Waala kwa tukio lololiona au kwa jambo lololiona likubwa unapata faida mbili kwanza utakuwa wewe umefanya ibada ya kumuadhimisha Allah katika moyo wako pili itakuwa wewe unaitikadia kwamba mimi nataka msaada kwa Allah Jalla Waala na hakuna ambaye anaweza kunisaidia isipokuwa Allah Jalla wa'ala katika mahitaji yangu yote kwa sababu Allah ndiyo mkubwa zaidi na yeye ndiye anaweza kutatua shida za wanaadamu kisha Sheikh Ahmed akaleta faida pili katika hadithi hii Allahu Akbar Allahumma ahillahu aleina mpaka mwisho Kauluhu ahillahu mtume bale boshema allahumma ahillahu ni kwamba atlihuu alaina uandamishe mwenzi kwetu sisi wa arina na utuonyeshe mwezi huu allahumma ahillahu yani ni kwamba allah au uandamishe allah uandamishe kwetu sisi na utuonyeshe humwezi walmaana na maana yake ni kwamba ij'al ru'yatanalahu muqtarina bilamni waliman jalia ya kule kuona kwetu Mwenzi huu umefungamana na amani yani tupate amani waliman na tupate imani imani zetu zizidi na tuthibiti katika nini katika imani shekha akasema walhilalu yakunu fi awwali laylatin waththaniya wa, wa fi thalitha Thuma yakunu kamaran hilal huwa inakuwa mwanzo wa usiku hilal unakuwa mwanzo wa usiku ule usiku wa kwanza wa muandamo wa mwezi kisha usiku wa pili na usiku wa tatu sasa kuanzia usiku wa 4 kwenda huko yakunu kamaran ule mwezi unakuwa unaitwa kamaran Hilali ni pale ambapo unapokuwa siku ya kwanza ya pili na ya tatu siku ya nne na kuendelea unaitwa nini kamaran Siku hizi tatu za mwanzo unaitwa hilali siku ya nne na kuendelea utaitwa nini utaitwa kamaran Hii ni faida Sheikh anatupatia katika risala yake hii akasema wa inma qila lahu hilal na kwa hakika umeitwa hilal lianna nnasa kwa sababu watu yarfa'una aswatahum bilikhbari an watu wananyanyua wa sauti zao kwa kuelezea mwezi oh mwezi umeandama mwezi umeandama Mombasa mwezi umeandama wapi ndo maana ukaitwa hilal kwa sababu gani yarafau nasu nnasu aswatahum bilikhbari anu watu wanyanyua sauti zao kwa kueleza umezi na kueneza kwa watu wengine minalhilal kutokana na umezi wahu wa rafu asawd hilal imetokana na neno alhilal Ihilali ni kule kunyanyua sauti ndo maana ukaeitwa nini hilali kwa sababu watu wakiona tu ile mwezi oh mwezi umeandama ule Mwenzi wa ramadhani umeshaandama kila mmoja amtangazia mwanzapo kwa hiyo kule kunyanyua sauti maana yake, yake katika karamu inaitwa al-ihlal al ndio maana mwezi wa kwanza wa pili wa tatu ukaitwa nini ukaitwa filal kwa sababu watu wananyanyua sauti zao kwa kupokea mwezi huu na kupeana habari kwa kuandama kwa mwezi kisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika dua yake hii aliposema Allahumma ahillahu alaina bil amni Sheikh anasema hapa al amnu huwa utumaanina e Mwenyezi Mungu tuandamishe hu mwenzi kwetu sisi kwa amni kwa amani kwa utulivu yaani wa raha na raha wa na utulivu Asema Sheikh wal muradu bil amni na makusudio ya amni ni alamnu min al, mina al Kusalimika na kupata salama kutokamana na maafa wal na matatizo misiba washurur na shari Yaani Allah Jalla wa'ala uandamishe wa umwenzi kwetu sisi kwa amani. Amani kutokamana na maafa, matatizo, majanga Amani kutokamana na maswaib misiba, amani kutokamana na shari. Kwa pindi unaposema Allahumma ahillahu alaina bil ni kwamba unamuomba Allah akupatie amani kutokamana na maafa na matatizo na shari. Wal iman, Allahumma ahillahu alaina bil wal iman. Sheikh akasema hal iman hu al -iqraru imani ni kukiri watasdiq na kuamini kusadikisha walkhudhu na kunyenyekea lillahi kumnyenyekea Allah jalla wa ala azza wa jal walmuradu na imekusudiwa hapa asibatu alayhi fihi ni kuwa na msimamo ndani ya hiyo imani au juu ya hiyo imani yani ya Allah uandamishe umwenzi kwetu sisi kwa amani kutokamana na maafa na maswaibu na mashari vile vile waliman na utupatie nini sibati katika nini katika imani tuwe na msimamo tusiwe ni watu ambao wa hawana msimamo na katika hadithi ya Talha Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal yamni bil amni wal yamni ay wa saada. sisi kwa amani na imani na vile vile kwa saada na kupata saada, kupata uongofu na kupata nini? Raha ya moyo ya kuwa na uongofu kutoka kwa Allah jalla wa ala. Gile vile katika dua hii ya Mtume sallallahu عليه wasallam Sheikh akasema wa qawluhu as-salama tu wal islam Allahumma hillehu alayna bil amn wal iman was salama wal islam, w -islam. Khasema, hiya salama, nikinga, wal na salama na uislam Sheikh yasema as-salama tu hiya al-wiqaya tu ni kinga wanjati na kuokoka minal afati kutoka na maafa wal -masaib. Yaani na vile vile utuokoe na utuo utu, utu, utuokoe na nini na maafa na majanga na vile vile na, na misiba. mishipa. Walislam na uislamu huwal istislamu ni kule mtu kujisalimisha lilla kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wal na kunyenyekea alshar'ihi sheria ya Allah Jalla wala. Wa yaani utufanye sisi pia ni watu tuliojisalimisha tu, tu, tu, tu, tu kwako wewe ya Allah kwa kunyenyekea sheria zako ndio maana anini? ya nini ya maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasalla wat tawfik lima tuhibbu watarda na utupatie taufiki kwa yale ambayo unayapenda na unayaridhia rabbuna wa Allah Shekhe asema wa qawuluhu, Rabbi wa Allah Wakisema Rabbi wa Allah kauwaambia ule mwezi ule mola wangu na mola wako ni Allah sheikh alisema Fihi ifbatu hapa kuna kuthibitisha anna nāsā ya kwamba watu Walkamara na huo mwezi wa jamīʿal makhlūqāt na viumbe vyote kuluha vyote hivyo ni marbuba tun lillah ni makhluqatu lillah ni viumbe vya Allah jalla wa'ala wa kwa hiyo maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam pale mja atakaposema rabbi wa Rabbuka Allah au rabbuna wa Rabbuka Allah ni kwamba unathibitisha kwamba watu wote mwenzi jua viumbe vyote hivi ambavyo viko ndani ya hii dunia mbinguni na ardhini ni viumbe vya Allah Jalla wa'ala Allah ndiyo ameumba musakhharatun amrihi vimetezwa nguvu kufata amri ya Allah vimelazimishwa kufata amri ya Allah iwe ni mwanadamu iwe ni kamar iwe ni jua iwe ni nani vyote vimeteswa nguvu au vimetezwa nguvu kufata amri ya Allah khadhi'a li hukmihi vinanyenyekea hukumu ya Allah Jalla wa'ala Sheikh yaqashema wa mim fawa'idil hadith na katika faida ya hadithi au faida za hadithi hii anal amna ni kwamba amani murtabitun bil iman imefungamanishwa na iman amani imefungamanishwa na nini na iman wasalama ta murtabitatun bil islam na salama imefungamanishwa na nini na Uislamu Amani imefungamanishwa na imani na salama imefungamanishwa na nini na Uislamu Sheikh anasema Falimanu imanu tariq Imani ndiyo njia ya kupata nini amani ili watu wapate amani katika miji yao katika majumba yao katika maisha yao basi wajilazimishe na imani ya kumwamini Allah na zile nguzo sita zote za imani wataka amani wataka utulivu katika maisha yako jilazimishe na imani kwa hiyo falimanu imani ni tariku aman ndio njia ya mtu kupata nini kupata amani walislamu na uislamu Fariqus salamati ndio njia ya kupata usalama. Ili upate salama, usalimike na maafa, usalimike na majanga na maradhi na maswaibu ya kidunia, basi jilazimishe na kufata Uislamu. Hiyo ndiyo maana ambayo Sheikh anaikusudia katika maneno yake haya. Na hii ni faida kubwa ambayo tumepata ndani ya nini? yai ya hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam Allahumma hillahu alayna bil amn wal iman wasalamaati wal islam wat tawfiqi lima tuhib wa tarzha, rabbi wa Allah au rabbuna wa rabbuka Allah Naam Sheikh anasema wa man amna amani atakaka amani ataka amani, atakasaalama kuepushwa na maafa na majanga bi ghairi hima Pasina vitu viwili hivi yani atafuta amani kwa vitu vingine afikiria amani yapatikana kwa sababu ya mali nyingi au kwa sababu ya, ya, ya, ya, ya, ya kuwa na jeshi kubwa Sheikh asema hapa mwenye kutafuta amani na salama kwa vitu visivyokuwa imani na uislamu zalla amepotea mtu kama huyo wallahu ta'ala yaqul, na Allah jalla wa'la wa asema alladhina amanu wale ambao wameamini walam yalbisoo imananahum bizulmin wala hawakuchanganya imani yao hiyo na dhulma wamumwahidi Allah wala hawakuchanganya tauhid yao hiyo na dhulma Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wao watapata amani na wao vile vile watakuwa ni watu waliokuwa katika njia ya uongofu kwa hiyo maneno haya yatuhakikishia kabisa ya kwamba Ili mtu apate amani katika maisha yake au tupate amani katika nchi zetu katika vijiji wetu katika sehemu zetu tunazoishi lazima tushkamane na nini na imani ya kumwamini Allah kuamini malaika vitabu mitume na kadhalika na kuamini yote aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ndio tutapata amani katika mili na ili tupate salama ni tufate uislamu tusali tufunge tufanye yale yote ambayo Allah jalla waala ametuamrisha katika hii dini yake tukufu kwa hiyo hii ni faida ambayo shekhi ametupatia hapa ili upate amani ushikamane na imani na ili upate salama na ushikamane na nini na, na Uislamu vile vile faida nyingine shekhi anatupatia hapa anasema e, wa min fawaidil hadith anna fihi laftatun karima ila anna ahamma ma tushghilu bihi shuhur wa tamdhi fihi al-awqat huwa al billah wa bima amara ibadahu bil imani bihi sheikh katika hii mienzi mara nyingi na hizi nyakati ambazo zimo ndani ya hii mienzi inatusugulisha sisi inatusugulisha sisi na jambo muhimu sana jambo lenyewe ni al-imani billah kumwamini Allah jalla wa'ala wa yani katika hizi miezi zote na nyakati zake mwanadamu unatakiwa utumie ndani yake katika kumwamini Allah wa bima amara ibadahu bilimani bihi na kwa yale ambayo Allah amewamrisha wa waja wake kuyaamini kama kuamini vitabu kuamini mitume malaika na wengineo kwa hiyo miezi kama hii inatushughulisha na jambo muhimu sana jambo lenyewe ni kumuamini kumu Allah jalla waala wa na kuamini vile ambavyo Allah amewamrisha waja wake wa, wa, wa viamini lahu subhanahu fi kulli ahkami na kujisalimisha kwa Allah Jalla waala wa katika kila hukumu alyoileta Allah Jalla waala wa Wajamii na na katika amri zake zote tujisalimishe kwake Allah Kuzifata zile amri zake na kutekeleza zile ahkam zake kwa hiyo nyakati kama hizi e, za hii mienzi na hii mienzi kwa ujumla inatukumbusha sisi na kutuhimiza sisi juu ya kumuamini kumu Allah na kuamini vile ambavyo Allah ameamrisha tu na vile vile inatupelekea sisi kutushughulisha katika jambo muhimu la kujisalimisha kwa Allah Jalla wa'ala katika kutekeleza zile ahkamu zake na kunyenyekea zile amri za Allah Jalla wa'ala Sheikh anasema wa mururu shuhur ala alabd ma'al inshigali an hadha al -maqsad. Hii miezi ikipita kwa mja akawa yeye hajishughulishi na lengo hili aljalil ambaye ni tukufu he manake miezi hii inatukumbusha sisi na kutuhimiza sisi na kutushughulisha sisi katika kumwamini Allah na kuamini vile ambavyo Allah ameamrisha viaminiwe na kujisalimisha kwa kufata sheria za Allah na hukumu za Allah jalla wa ala. ikiwa mtu atawacha malengo haya katika hii mienzi dhaya'u itakuwa hiyo ni kupoteza hii miezi dhaya'un lishuhur wa hirman min al na huko itakuwa ni kunyimwa khairi ikiwa miezi kama hii imeingia wala hukumbuki Allah wala hukumbuki sheria za Allah wala hukumbuki kumwamini Allah jalla wala wa utakuwa wewe umepoteza hii mienzi na vile vile umanyimwa khairi fa hii miezi lamtukhlaq haikuumbwa walam tujad wala haikupatikana illa litakuna ispokuwa ili iwe hiyo miezi mustaudi an ni hifadhi lilimani kuhifadhi imani wal na matendo miezi yote tunaoiona imeumbwa au imewekwa na Allah jalla wala wa ili sisi tuweze kuhifadhi imani zetu na kuhifadhi amali zetu kwa sababu amali nyingi sana zimefungamana na hii mienzi ikiwa ni amali za kufunga ikiwa ni amali za Hija ikiwa ni amali za Zaka na mengineyo yote hayo yamefungamana na mienzi kwa hiyo hii mienzi imeumbwa ili sisi tuweze kuhifadhi imani zetu na kuhifadhi amali zetu asema Sheikh wa hadha inma yatajalla amruhu linnas na haya hudhihirika mambo yake kwa watu indama yakifuna yaumul qiyama pindi watu atakaposimamishwa ee, siku ya kiyama ndio itadhihiri umuhimu wa hii mienzi baina yadai llah mbele ya Allah jalla wa ala nataija aamalihim ili watu waone matukio ya amali zao matukio ya matendo yao waliwafanya hapa duniani wa hayatihim na mavuno ya maisha yao wa samara wa na matunda ya nyakati zao kwa hiyo utakuja kujua faida ya hii mienzi wakati pale utakaposimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala ndipo utakapojua faida ya hii mienzi wewe mienzi iliingia wala hukujishughulisha na kumwamini Allah wala hukujishughulisha na kufanya matendo mema kwa hiyo siku ya kiama wakati watu wanapodhihirishiwa matendo yao wanapolipwa mema yao waliofanya au matendo yao waliwafanya basi hapo ndipo utakapo kujua faida ya, ya miezi hii subhanahu ta'ala kwa leo tutakomea hapo kesho tuendelee tena na jambo lingine la sisi kujiandaa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kwanza tulitaja watu kuweka timetable au kuweka barnamej au kuweka nidhamu na mipangilio ya kuweza kufaidika na mwezi mtukufu wa, wa Ramadhan pili tukasema pale pindi Muislamu anapoona muandamo wa mwezi ni asome hii dua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam dua ambayo ina maana kubwa كما طولبوا لهزياء معناهيه watu wameweza kufahamu kwa undani zaidi ya kwamba dua hii ni dua tukufu na ni dua kubwa Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wal salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu watarda rabbuna ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk